כי לא נאה, כי לא יאה, אדיר במלוכה, בחורוך הלכה. גדודיו יאמרו לא לך, ולכה לך, כי לך, לכף לך, לך, ארמון הימם לך. כי נאה, כי יאה, דגור במלוכה, אדורוך הלכה. ותיכא ויאמרו לו לא לך ולכא לך כי לך, לכף לך לך העונה היא הממלכה. כי לא נאה כי לא יאה, זקבים בבוכה חשידי כהלכה. תו שרה ויאמרו לו לך ולכא לך, ולכה לך ולכה כי לך, לכף לך לך העונה היא